Ankabut Örümçək surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə Alif Lam Mim Əhəsbən-nəsu ənn yutrakū ənn amanna wa hum la insanlar elə güman edirlər ki təkcə iman gətirdik demələrilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər və laqad fatanallazina min qablhim Biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik, sözsüz ki Allah doğru danışanları da, yalançıları da aşkara çıxardacaqdır. Əm xəsibəl-ləziyinə ya'məlunə səyyiyyəti ən yəsbiquna, səəəmə yaxkumun. Bəlkə yaramaz işlərə yol verənlər bizdən gizlənib özlərini xilas edəcəklərini zənn edirlər. Onlar nə yarıtmaz düşüncələrə dalırlar.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 eşidəndir biləndir. O Cihad edən məhz öz xeyri naminə cihad edər. Allahım, aləmlərə qətiyyən ehtiyacı yox. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنا كفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم ولنجزيانهم احسن الذي gətirərək yaxşı əməl işlədənlərin əlbəttə ki, təfsirlərindən keçərək və onları etdikləri əməllərdən daha üstün olanı ilə mükafatlandırarıq. Və vəssaynəl insana bi validihi husna və in jahadanka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tut'huma ilayya marji'ukum fa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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصَّالِحِينَ İman gətirib, yaxşı işlər görənləri əməl salihlərə qoğuşturacaq.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 Biz de sizinleydik idik deyərler, meğer Allah yaradılmışların kökçülerinde olanları en yaxşı bilen değil mi? Allah iman getirənleri de, münafiqleri de aşkar edecektir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Kâfirler möminlərə bizim yolumuzla gelin, günahlarınızı öz üstümüze götürek deyiller. Hal ki onların heç biri heç kimin günahının altına giren değildir. Şübhəsiz ki onlar yalançıdırlar. Wala yahmilun aqalahum wa aqalamma ma'a aqalihim wala yusalun yawma al Onlar həm öz günah yüklərini, və həm də onlarla yanaşı neçə-neçə yükləri də daşıyacaqlar. Qiyamət günü onlar uydurdukları şeylər barəsində mütləq sorğu-suvala çəkiləcəklər. Walaqad <Sessizlik> arsalna nuha ila qawmihi falbat fihim Pelabit fihim alf senetin illa 50 aman öz qövminə peyğəmbər göndərdik O min ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı Tufan onları zülm zaman yaxaladı Əcəyinə və əshabəssəfinə vəcəlləhā ayətan lil Biz onu və gəmidə olanları xilas edib bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərsi verdik. Və İbrahimə iz qala liqəumihi ibudullaha vəttəqu ZƏLİKUM KHAYRUN LAKUM İN KUNTUM TEĞLEMUN İBRAHİM-i de xatırla. Bir zaman o öz gövmüne demişdi, Allah'a ibadet edin ve ondan qorxun. Heç bilirsiniz mi bu sizin üçün ne qədər xeyirlidir?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 Va tuədbbi bu qqaqadıəddəbə umə mumqabililin qum ə məlaq va Suudi iləlbələ unmu. Əyər onu yalanışı hesab etsəniz, Bilinki sizdən əvbəlki xalqlarda öz peyqəmmbərlərini yalançı saymışlar. Qeyxəmbərin vəzifəsi isə sadadəcə ularaq dini, anlaşılıqlı tərzdə təbliğ etməkdir. Əvəlan miyaraun xalqa thumma yu'iduh. İn Məyər onlar Allahın məxluqatı əvvəlcə necə yaratdığını, sonra da onları yenidən yaradacağını görmürlərmi? Həqiqətən də bu Allah üçün asandır. Qulsi ir fil ardi fanzur kayfa bada Allah yunshi'un nasha'atal akhirati. Inn Allah ala dolaşın və Allahın məxluqatı ilk dəfə necə yaratdığına baxın. Sonra Allah ölüleri diriləcəktir. Allah her şəyə qadirdir. O, istediğine azab verir, istediğine de rəhm Siz yalnız ona qaytarılacaqsınız. Siz nə yerdə, nə də göydə ondan gizlənib yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Allah'tan başqa sizin nə bir himayədarınız, nə də bir yardımcınız olacaq. Allazina kethuru bi ayatillahi mənim mərhəmətimdən ümidlərini kesənlər, Allah'ın ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edənlərdir. Elə onlar üçün ağrılı acılı bir əzab vardır. Bəmən kələcəvəb qəumühü illə en qəld qətulûh au harrəqûh fən câhəllâhu minnâ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 Size yardım edə bilən kəslər də tapa bilməyəcəksiniz. Əmənəlehulut. Və qala inni Lut ona iman getirdi. İbrahim dedi: Mən Rəbbimin yanına hicrət edirəm. Əqiqətən o qudretlidir, müdrikdir. Və vəhəbna lehu ishaqa və yaqub və cəldna fi zürriyyətinə nuc vəlkitab Biz ona İshaqı və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 Lutu da xatırlayın. Bir zaman o öz qövminə belə demişdi: Doğrudan da siz özünüzdən əvvəlki aləmlərdə heç kəsin etmədiyi iyrənc bir iş tutursunuz. Ən inkum latatun arricalə və taqtaunəs səbila və taqtaunə fi nadikumul <Sessizlik> Bəmmə kāna javāb qawmihi illə an qālū ātīnā Həqiqətən siz kişilərin yanına şəfqətlə gedir, yol kəsir və məclislərinizdə bir-birinizlə murdar işlər görürsünüz. Qovmunun cavabı isə ancaq Əgər doğru danışanlardan sansa, bizə Allahın əzabını gətir demələr oldu. Aləl Lut dedi, ey rəbbim, fitnə fəsad törədən qövmün əleyhinə mənə kömək et. Və ləmmə cəhəd atrusuluna ibrahim bilbushra qalun inna muhliku ahli hadhihi alqarya in ahliha kanu zalimin elçilərimiz İbrahimə müjdə gətirdikləri zaman dedilər biz bu şəhərin sakinlərini məhv edəcəyik Haqiqatan oranın sakinləri zalimlərdir. Hal-inne fiha lut taqalu nahnu a'lamu bima fiha İbrahim dedi: Orada Lut da var. Onlar dedilər: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 وضاقت بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə o onlara görə kədərləndi və ürəyi sıxıldı. Onlar dedilər: Qorxma və kədərlənmə.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 göydən bir əzab endirəcəyik. Və loqad teratna minha ayeten Həqiqətən biz düşünən adamlar üçün o şəhərdən açıq aydın bir əlamət saxladık. وإلى وَا مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في əhalisinə də qardaşları Şuaybi göndərdik. O dedi: Ey qovmum, Allah'a ibadət edin, ahiret gününə ümid bəsləyin və yer üzündə fəsad yayaraq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 وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبُصِرِينَ Adı da, semudu da mehreddik. Bu, onların meskenlerinden size bellidir. Şeytan onlara etdikləri əməlləri gözəl göstərib, onları haq yoldan çıxartdı. Həlbuki onlar gözü açıq adamlar idilər. Və qarunə və fir'aunə və həmən Və ləqəd cəəəhum musə bil beyinəti fəstəkbəru fil ardı və mə kənu səbiqin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 لَئِن مَّنھُمْ مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حاصِبًا وَمِنھُمْ مَّن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنھُمْ مَّن خَسَفْنَا وَمِنھُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنھُمْ مَّنْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qasırga elə bilgə daşlar göndərdik, kimisini qorxunç səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, kimisini də suya qərg Allah onlara zulm etmirdi. Onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərinə zülm edirdilər. Meselullezine <Sessizlik> ittəxədu min dunillahi گَمَثَلَ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللہ özlərinə dost tutanların aqibəti özünə yuva qurmuş hörümçəyin məsəlinə bənzəyir. Yuvaların ən zəyifi də əlbəttə ki hörümçə yuvasıdır. Şşçı bileydiler İn Allah dön şey Şüphe yoktur ki Allah onların onu koyup ne yalvarıp staiş ettiklerini bilir O güdrelidir mədrüktür və o tilkə əmsal nədirbəhənəs və ma yaqiləha illa biz insanlar üçün belə məsələlər çəkirik onları isə ancaq həqiqəti dərk edən adamlar anlayarlar qalaqallahu samawati vəl-ardı bilhaq in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 və iləhuna və iləhukum vəhidun və nəhnu ləhū muslimun İçərlərindən zülm edenlər istisna olmaqla kitab əhliyle ən gözəl tərzdə mübahisə edin və deyil biz həm özümüzə nazil olana hem de size nazil olana iman gətirdik bizim də məbudumuz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 وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَا الْاَغْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Sen bundan evvel ne bir kitab okuyabilirdin, ne de onu elinle yazabilirdin. Böyle olsaydı, batile uyanlar şüpheye düşerdiler. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما bu quran elm verilmiş kəslərin kökslərində olan açıq-aydın ayelerdir bizim ayelerimizi ancaq zalimlar inkar edirlar وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَاِنَّمَا أَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Onlar dedilər. Bəs ne üçün Rabbinden ona möcüzə nazıl olmadı? De ki, Möjüzələr ancaq Allahdadır. Mən isə ancaq açıq aydın xəbərdarlıq edənəm. Əوələm yəkfihim ən nə ənzəlnə əleykəl kitabə yutlə əleyhim, inna fiy dəlikələ rəhmətən və dikrali qəvmin.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 وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ De ki, mənimlə sizin aranızda Allah'ın şahit olması yeter. O, göylerde və yerdə olanları bilir. Batilə inanıp Allah'a küfredənlər, məhz onlar, ziyana uğrayanlardır. Ve isti'cilun ke bil'azab. Ve le'ule ajalum musamma laca'humul Onlar senden əzabın tez gelmesini istiyorlar.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 Şəbəs ki, Cəhənnəm kəfirləri bürəcəkdir. Yevmə O gün əzab onları başlarının üstündən və ayaqlarının altından əhatə edəcəkdir. Allah deyəcəkdir: ettiyiniz amellerin cezasını dadın. Ey mömin qullarım şübhəsiz ki mənim bu yerim genişdir. Eleyse yalnız mənə ibadət edin. Kullu nefsin da'iqatul kəs ölümü dadacaqdır. Sonra da bizə qaytarılacaqsınız. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ إِمَنْ جَتِرِيبْ خَيْرْخَحْ إِشْلَرْ جَرَنْلَرِي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 və yalnız öz Rəbbinə təvəkkül etmişlər. وكأيمن من canlılar vardır ki, ruzusunu öz yanında daşıya bilmir. Onların da Sizin də ruzunuzu Allah verir. O eşidəndir, biləndir. Və <Sessizlik> əgər onlara "Kim göyləri "Allah" deyirlər. Amma onlar onlardan Göyləri və yeri yaradan, günəşi ve ayı rəm edən kimdir diye soruşsan, onlar mütləq Allah'tır deyəcəklər. Ular necə de haqqdan döndərilirlər. Allahu yebsutur rizqə Allah öz kullarından istədiyinin rüzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi bilir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمَّا نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ اَكْفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Eğer sen onlardan, göyden yağış nazil edip, onunla yeri kuruduktan sonra canlandıran kimdir diye soruşsan, onlar mütləq Allah'tır diyecekler. Bəki, həm dolsun Allah'a. Lakin onların çoxu bunu başa düşmür. O ma halihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhiratu Bu dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise esil hayattır. Şaşkı bileydiler. Fə idə rakibu fil fülk də'vun ləhə mühlisīnə lehuddín Fə ləmmə neccəhüm iləl berri idəhüm yüşrikun Onlar cəmiyə mindikləri zaman dini yalnız Allaha məxsus edərək ona yalvarırlar. Allah onları xilas edib quruya çıxaran kimi, yenə də ona şərik qoşurlar. Bu ona görədir ki, Bizim onlara verdiyimiz nemətlərə nankörlük etsinlər və hələlik əylənsinlər. Amma tezliklə biləcəklər. Əvəlam <gülüyor> yarəu enna cəalnə haraman əminən və yətəxətəfən əfə bilbātil yəminun və binəmatillahi Məyər onlar, ətraflarındakı insanlar yaxalandıqları halda, məhkəni onlar üçün müqəddəs, təhlükəsiz bir yer etdiyimizi görmürlərmə? Onlar batilə inanıb, Allahın inkar mı edirlər? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ الله qarşı yalan uyduran və yaxud özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsdən daha zalım kim ola bilər Cəhənnəmdə kəfirlər üçün yer mi yoktur? Vallədinəcəhdū fīnā lanahdī lanəhum subulənā və innallāha uğrumuzda cihad edənləri mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah xeyirxah əmal sahib lərə